Asteko elkarrizketa! Tiraba asteko elkarrizketa den atala, argu saioan, Mirari, e, Mirari, zein dakazu onduan? Ba, nere eskubitadaka, taitzu ergarbendia... Zaldi biarra, egu erdi hon. Apa, egu erdi hon. E, etorri zera, donosti tio. Zera bila... <risa> tio horrekin da, zabiltzeetik da nok. Zaldi bitio, etorri mitzelen donostia, eta uh -huh. gara donosti tio etorri nahi zoi hartuna. <risa> bueno. e, bea aktoria da, azken aldean Finlandia programan ikusi dugu aurkez lebezela, eta gona antzerkilean, e, emendak atapuntatuta nun bate, lan asko indakoa, baina guain kafkan inguruko antzerkeiak inboltak ez da. Bai, azken izan da, kafka eta panpina bidaiaria. Mm -hmm. Aurrentzako e, dala esaten dugu beti, nik ez dakit seguro aurrentzako deluntzako jo den mm -hmm. e, familiarra dala esango nuke eta ikusteko moukoa benetan. Mm -hmm. Bueno, e, urte de xente aktore bezara ez egit, balantze txobate ikik, bai o... Huan balantza nabilela, hau <laughs> zeh, izan <Zangunitzuken> balantzea. <laughs> Eh, bai, i aktore lanetan da Balantzia Oñartekoa ona. Ta hemendi gaurreako, bueno, betiko ikaroi ematen do, ez? Aktore gean gustik daukegun bildurroi, baina bueno, holako e, zeipe bildur handigipe, respetu pizka bai, no Balantzia ona daiteko esperantzaekin no, hondike. Eh, uh -huh. e, Zaguna, bueno, lan askoina Antzerkian, baina Zaguna igual Euskal Herrian, telebistan eta eta intzinen e, Martin Telesailean. Bai bai, derren papera itxenduzu, itxentzenun, mm -hmm. ez da, gindolaagoatzen zuen garaioi? joi? Ba, enik iaia aktore guztik bezala ez, nahizta, antzerkie egin aurretik e, ezaut, ezautzea zaitu telebistako lan lanbatek normalen. Gara joi egizan osondo, dit, oso horatzen dut, oso gara ipolitea izan zen, emberetzi urtekin asenitzen martinen, eta zazpi tempora da inozten, kasi-kasi e, familioa bezala ginen, Ta ez da, beti esaten den, hola, bakit askotan topikoa bezala ematen dola baino mm -hmm. oso horreman estuegen genun eta netzako izantzan gaina telebistan ikasteko Kriston bidea lanenain itzenekin lanena, lanena itzelako Elena mm Hirura -hmm. eta Jose Ramon Soroiz Mireia eta uedenak zien ba Kriston bueno, esperientzia auken jendea Oiartzunen grabatzen txenuten uten ez oker ezuanago edo Bai temporada 1 bai mm -hmm. e, hemen Oiartzungo bueno pabegi baten lokal batzuak hartu zuen TVk eta hor baino hasir hasirako eta geienak beintza eta Miramonen mm -hmm. Uhum. Bueno, eh, duela hilabete bat, etorre zean hiru hiru aztakilo, sangot ju, zeintzu dian, ez? E, zea, sa, bai, ordi ziko bat, ordi ziko sorgin bat, bat, eta bai, bai. tolosako beste bai, bai, bueno, bi figura. Ba, galetu gineion, haber, txuri gehatu zean zuen noiz bat je? Txuri. Eh, txuri esan nahizu ez denan gainen bai, en blanco, bai, ni bestelaren eko bai. txurien, <risa> <risa> txuri gelditzu, eh, behin akoratzen nahiz amater bezala lanen nebienen, eh, behasengo errailantzerkitaldeekin, eh, uste da horreneko zela ola ez dena giotzen nintzela, eta pixkataztu zaiten da kantatzen hasi nintzen. Juntos, kafeparados, eta, <risa> bueno, nik uste da pixkar relajagoen nintzela, eta testu etorri zaitenen prastatzen honen, baina, ola... Txuriunek rabeik ez detizan ohendik, toko madera. Bueno, e, antzerkian lan asko indakoa, e, iru izen buru esango txut eta geho galdeetuko izut, e, itze egin dezagun seksuaz, emakumeak izarapean, vaginaren bakarrizketak, horrek zer suposatzeu ja, Seksualitatean inguran master bat inakazula. <risa> ez Euskal Herriko jeneko pentseuko du, nik kriston pila dakitelea seksualitatei buruz. Eta ez dakit zertan jo, ze imagen ematen egin zen, zetio, asko akustuen duena, duena, baino gutxigo jakingo nuke. Baina, bueno, e, beida, hitzegin ezagun sexuaz izan zan, zan ere astapena, hor txasin itzen, eta oso gutxinekin antzerkitaz eta oandik gutxigo seksutaz. Amai durten euzken, eta galdera pila baneuzken. Eta asko ikasinun antzerkitaz, eta asko ikasinun seksutaz. E, emakumeak izarrapean beti esatnet nire obra kutxunena da, nire obra fetitxea eta e, obra kompleto alde guztitatik, alde guztitatik. Eta ginearen bakarrizketak, e, bueno, pasatet pipa jabukatu dugu. E, oindela, ila bete hola ingen unazkeneko hemen Eta izan daia, ba, bueno, beste heldutasun batekin eta mm, beste, bueno, e, esperientzi batekin e, aurre hartu duten edo afrontatu duten lana eta bestera bat gozatu dut. Mm -hmm. Jendia, jaurkazten jozunean, seksualitatea, gai bezala, nola hartzen dut normalian oso itxilla gea ez? Hala geha, eh? Eh? Ala, ja. eta Lotsakin hartzen du, eh? Mm -hmm. Askotan, badidea zoen dela gutxi indako hemen alditan, eh? bajinaren bakarrizketak, aurreneko parre algarak ziren, lotxatik abitxutako eta askotan astoratuta, ez? Ba, betiko parre tipiko, hu hu hu hui, zesan don. Eta jazan, bakarrik bajin esandakon dakon, jendea astora hobiten zen, eh, gehien bat igual, ba, bueno, jende da detue, doi horri txikitakoa. Eta, bueno, konturatzea ze tabu dauzken ondik, zen bat gauza, ba, bueno, ikasi daz eta aurre inbarra dauzken, baina, bueno, humor epizkatekin serbitxu ezkio, badakigu. Eh, gauzaita ez hitz egiten baino umoretik. Nik uste mm -hmm. serialization adiet ez ez gala atrebitzen esatea. Laun arten, igual gaztean artean, bai, baino bestela ez. Sexuta hitzitea ez ga atrebitzen. Mm -hmm. Bueno, izen bat esangoizu Kontuz, e, seguraski, entzuten nahiko da, e, oi hartzun erratean mundu zabalosroan entzuten da interne bidez. E, zuri, xarako izena esanta, ze tortzen zaik guru, o ze pentsaten zu? Xarako zar esanta, ez net, uu, urakan bat bezala horretot zaipur. <laughs> Inda ramdiko izena da. E, aurren, aurren, launa bat Kristen laune, eta bigarrena, eta ez horretik gutxiko inportadolako, bak, aktorea. Bueno, Ema teo guain, pelotea jenen ezela hemen nengo baliz bezala esen Oain, <laughs> <laughs> xara ipatu dula e, urtzik, etorri ez e, nion, galdetu mugaldekoaken biek lan eintzen nuten eia, eia. eta bueno, e, kokatua zeon baztan bortziri alde hortan eta zuek itzaik jentzen nuten ean, gidoia zea, erran, tamabortz eta hortzirala esaten zen nuten baina doiua etzen nangoa Ez altzen nangoa, bidea ikusinun lehenengo aldian. Jaun balea hoe irakutsi Ula esaten? Bai. Doinua, doñua, ni indignatua ya to in de urtatik. Bai, be danik hori ez dakite, en, esan dizulako mm horneko -hmm. aldiz, e, nik e, egi esan limitatu ginen, ba bueno, igual teston mm -hmm. bertan jartzen zon hitzek e, fonetikoki borts erran, e, bertze bat hoitako hitze e, eta igual limitatu nitzen ni behintzet, beintzet, mm -hmm. gainenek pertsonaia hondik eta bueno, enon gehi egilandu alde urtatik musikalidaden fijaugabe neon eta ba iguale beste to, entonazio mm -hmm. badokiela Igual Nigret denboas kopas adetelako anta ya pegatuak etzen dela gogino Ja, aizuba ondo engolizeko komparativa, teke hartu cooking estena bat eta jarri benetan nola izango dituke Ja, baita gero hango komentatuta Hori ez da gilla, hori ba, ez da gilla. Bai da, da, ba. <laughs> Nik gero oi, e, dobla oin berri zandeo. Uh -huh. Pentsa, euskaraz ez tonoin eta erderaz hondio karro gaindez ateo. Hori jina jun estan ahotzakarran erea izanta. <laughs> <laughs> Osea que ja unekin, bueno, <laughs> etzan dauztenazu. Eh, hor, bueno, guain, euskera ta gaztelera aipatu dezula, eh, zure egindako elkarrizketa batean irakurriet. Eh, Euskeraz, etxeko zapatilekin bezala, ateratzen naiz, segurtasunez, talasai. Dai, dai, hori da, eta da gaina gozo bat, el, bueno, ff, el landu nahi deten, naiz. E, Egie da, ba, Euskeraz e, antzestekon nera maizkuntza da, eta beti asko zerrexiago, lasaiago, eta seguro sentitzen naiz. Erderaz, ja, bueno, improvisazioako, e, o, interpretazioako, <laughs> margen gutxigo dauket, estugo sentitzen mm -hmm. naiz, ba, beti hauzkeraan da, gehiago, Fijatzena izelako edo gehi osa hau beharra duketelako. bueno, praktikatzen joango naizen zerbait izango eta seguruenia ba 40 urteekin ja kristoan castellano egokiko, to i pentsatzen nahi eta. Bueno, noiz batie Madridia joteko eskaintzaiko izandezu telesail batian edo. Telesail baten, bueno, kastinak eta ba pentsatzen da eta aktore askoko zela 1000 deno esatea 100 na ez, baina bueno, sorta bat ditut. Eta konturatzea zea, bueno, 18 urtekin egiten duzun kastina egiten duzu Kreston Indarrekin, pentsatzen duzu. Ba, ja hemendik zerbaitateago zaiz. urtekin egiten duzu naia esaten duzu. Venga, bueno, Kastimateako dituz jatea ta jo ningo naiz. 28 urtekin egiten duzu naia, osea, eso. Venga, beste kastima gaio, madreia ja, jun, antzerki biskatiko esikoet, eh, ja beste erabateko viajea planeatzen duzu. Eh, alde hortatik e, telesaileen baten izateko aukeraik esteti zan, baina e, bueno, ez da Bueno, a ber, saiatu, enaiz nire emendan hautzi eta hauntzak joan inizan due proban batu beste eta ez da, atera. Eta, bueno, gero antzerkiako, hoi bai, ja abuztutik aurrera edo idea dauke eta hauntzak joan juteko guilt e, antzerki obra batea erderaz mm -hmm. montatzea iraien erdialdatia aurreia jiran azteko. Baina, bueno, nire aurreneko ff, mm, esperientzie hoxe izango da antzerki mundun. Sorpresa txiki bat, entzun ez daun? Eta joan hitz eman nion. Eniola inori deus erranen. Berarekin eskondu nahi nuen. Zerrerran izanik, lehen begiratuko maitasunak. Bueno, ibanoa. Bertzen lautugusa helukunak. Ara, ez dizuet ezer ezin izten! Gezur hori azonatu ez eta zue gelditu zate diruak inoixe! Hoi <risa> <risa> da malaletxea. <risa> <risa> E, eh, bineo, justo, eh, jarridu... Estea. Bai, bai, bai. Ai, Oi, a ber, nola ezanuditzeak, be. hola, eh, bastango, euskera jatorren. <laughs> bueno, es que hor baitareba desberdintzen da portzilitakoa, eta bastangoa, nik. Nik egin ma, lexakan le ibikinaz, eta hango zeak, ez dagoa, esaldia nola zen, eh, bineo? Baten esan, de, de, aita, eh, joan itza eman nion, eniola, inori, deus erranen. Ba, guai, ematen duan nina, izela berakarra bota, bota dertxoa. <laughs> ja, ikastea etorri naizta. Ja, Joani, erranion, eh, bere egin ezkonduko nintzela, ero. Ostara, baina, oso diferentu adegi da. <laughs> <laughs> bueno, nik badakat beste kuriosi bat, zure pro, e, aurkezten zenun programa bat ikusten un, eta izen burua, ipupo mamoa, mm -hmm. nola modatzen zen hemizikletakin? Bida. Eskerrik aldera bindiazun. Zaten, pentsia zenon, inkomprendiko ba nintzela eta inoretzala fi jauko. <risa> Zu fi jabaltzea, bizikleta hori, ni baina bosta hundi like, guazela. Like. E, Manila-raia zekeen kristuna, biberzok zabal zabalin dagoetan nintzen, eta e, zileinia iotzeko, salto txiki bat baino gehiago eman barran ezken. Nik esaten honkaro, bizikleta oso politi ezan eta gaina programako iaia, ia, bueno, seio bat bezala zen. Era bat inkomodoa izan. Eh, pedalaiatzea ematiketzion, zati atzea manezki o frena egiten zon, ta, ni ni hoidanatas gain oso torpea naiz ta gaina. <laughs> programa horretako zailtasunik hondinan ezako hix izan bizikletan gainen nola ondo manejago. Beste guzti iritziteen, bueno, bestea itxin ikasideik, eh. Izenburua berare ja, ja, erresia. Ipupomamua ja karrerian ez esaten ikasion, baino bizikletekin enitzen ondo moldau, dau uh -huh. Bueno, beste izen bat esango zitut gaur, izenez ha hemen. Ivan, Ivan. Even... Garate, pentsatzen dizango alo. Beste, <laughs> profesional ondibat eta laun ondie. Eske, que, bueno, alako gale jutuzue baita izan. Like. <laughs> Iban, eh, Iban ekin egien, sarakimena horreman gutxigo dauket, ba, gutxigoetan egoten eizelako, baina egia da, beti eusin galdera eusin zela dauketan, telefonartuta, eh, Iban, autau dauket, zein eh, leiket, eh, daki, danataz, eh, joigotaz galdera balemakizu haukizu, deitu ibani. Azienataz galdera mabalema haukizu, deitu ibani. Osea, da da bezala, danataz, da. Eta gero da motilo bat oso reservatu, eh? e, laun bezala beti ondo erantzuten dizuna, e, oso zea dalako, igual ez dakit, ez dakit nola esplikatu, e, duine, duine oso, eta lankide lanki bezala baita gozada bat, behake nahitzea, asko dakilako. <hazitzen> E, Martin grabatzen zeuden utenean alukereiak egiten ibiltze momentzen egiten elkarri bai. ozu beairo ez egin nola Orduan e, umen aitzikienek nere aizpa chiquita zitentzona mm -hmm. amaia iraundegi ba orduan artean umea eta grabaketa tartetan ba, askotan denbora asko zaion behar da. Ta aspertu itzentzan da orduan esaten hemen gabezen Ivaniz erraitita Ta tarteka prakabarrenak Josi, hola hancaik sartu ez izateko ta eh ilea hola espraiekin pintatu ta holako barrabeskeri txikik eta umena itzikin hastenitzen baina geonik ukuste ut nik pasatzen nula. Bueno, ba hementxe interneten jarri bideo tubo hontanta Aitziber Garmene jarrita Criston bideo buka daazu. A un día lo que Bueno, iru. El 4 beste zebat sukaldia egin zere ikusi ja du zeoz jarri bezut. Eta eta estut jakin egin nai. da, ordun. Yo creo que le <laughs> <Gastele> la <saltamata. laughs> <torre en> <laughs> Beno, zehen moziko esperientzia? Oso na, Nere na, nire aborreleko esperientzia zinen, eta eukinen ba, ba, suerte hona, aizpea goena akintokatzeko, zuzen ari bezala, e, talde, taldea ginen, aktoreak bueno, oso korala zen, baina bueno, e, aktorek beti betikok, ba, bueno, betiko lau bosei ba, ingurun hibiltzen ginen ez. Eta oso esperientzi ona, e, Aurreneko aldiz ziniaik enun lako eta, eta giruare aparta zelako ordun nioke pegai jarriko alde hortatik. Uh -huh. e, Aitze bertzuk, zuzen bidea ikasi zen, Noi. no? E, Eztakit Ni bintzat, oireak urritaz egui, ez zio pegatzen no, no izbatzea abokatun paperik iti ero tokatu zat rolako olako juizi ez, ez, ez, ez, ez, eh, abokatun paperik iti eratokau eta abokatu ze, abokatu bezala nahi zinio izaitzu Zuz emide hartu nun matematika ikitzeak lehetzakela Ata... Pentsa ze vokazio neuken, zuzen bideako Ozan, o, oi, o kasetaritzat, kasetaritzat bilboa jombarra neuken Eta, eta, bueno, baina bintzak egituko nahi eta, zuzen bideen guet, pentsa Bueno, nik izan egin zeitzu dut Gure lankide lagun eta kolaboratzen batekin, estena batekin zenon. Zinekin. Ah. Zu gaur nire mutila. Gaur bakarrik, zu Hans. Nein, ich bin Stefan. Nein, nein, Stefan noin. Stefan Alemania izango goda. Zu gaur Hans, Hans manuken. Bai. Freund. Freund, oixe, Freund. Boi, Freund, e, primutila una, petia, mi, launtxoa, ulertzen duzu. Hulartzea duzu Ba, ba, ba du <risa> <risa> <hier> Bai ba ba <risa> Ona, ona Gukin egin eh, duen Hemengo langile izan zen, eh? Abai ba ba Gure langile lagun Oandikan musika atal emaritzen nortikan, eh? Be, emengo azalda gaina Lezokoa da Ah, lezokoa da, arra asandet <risa> Bai, bai, bai. Aleman hobeik ezintzik entopau. Es. Ue bezalexe, rubio-rubio, eta begi argikin, altue, eh? bueno, esatezu, jasta. Giori, <gülüyor> okerasu, mugaldekoan erantzeko. Alemanatak. Alemanatak, ikentzun, ez? Enkasi lehuta zarega gantxegi. Bai, bai, Bueno, eta eh, azken aldean, etxian ikusi izan duguna, Finlandia izan du da, uh -huh. aurkezle bezala. Desberdina da aurkezle aktore... Oso, oso. Horre ikasiko zenun. Asko ikasiet, eta Finlandia baia, ez dakitzen bat demora indeten, bi temporada lainditzeu. Eta aurkezle lanetik asko ikasteko aukera eman dit. Nik beti izan izan dater ni aktorea naiz eta aktore lanetan asko zer oso go ta gehiyo dut. Hobeto sentitzen naiz. E, Baino bueno, aurkezle lanetane, ba behera, nik gustuen da horraitu naizen den moran ikasi detela, eh ikasitako horrekin gelditzen naiz eta ba, ondo pasaurik gaina, osea Ahem. gozatu duten produktu bat izanda, ordun, ba bueno, Ez duz gaiztua izan nahi, haiztzi behar. Oia oh, bildurrematea izan nahi. Baina, galerau, hei marizu. Bota. Derrepente, ehun bat injarri eta, ui, taizzi behar <laughs> Ba, galerau bate baina behiok dit. eta, bueno, beida, ba, kuestioa izan da, eta ben aldaketa batzukitzeko erabaki hartu zuela, produktoi orokorren orren ba, buelta bat emana izien, orduan erabaki horitako baten artean, bueno, gombidatu ikastela egon goia. E, dena fikzion aldeko apustu batin nahi zuen eta aldaketa bat eskatu zuen hor e, Ordun. ba, bueno hor gure erabakimena baino gehiago izan da goikoa eta e, ezer gutxi esan liketez e, arrazoiak pentsatzen dut e, eak jakingo dituela baino gehiago eta enaizatziko guain suepizten e, ean erabakia on hartu eta eta bestik ez uh -huh. e, Bertxo Zaliare batzea bai. e, txapela guain gaina Eh, bueno, eskola arteko chapelketak eta astekoa daia zure irabazitakoa zea idatzitan, bai. eh? Lazkano Melaroita, <laughs> ama la ama se lleno, está quino decir irabazi non, eh eskola arteko bertxo chapelketa, bertxo paperak, eh, izan beharra dau eta pasadat izantzan, ikuztet ordun izantzala hola estenatoki baten gaina jaonitzen aurreneko aldia 11 urtekin, hainbeste jende bidaziola, hemintxe gaina oi hartzenen eh frontoien osbatean, eh, bai eta harrigarri garri izan zen, pasada bat izan zen, bi bertxok antau nitun bakarrik, paperetik beidauta gaina. Bai, gaina, bertxoekin ikusi nitun da... Papera horpegin panen jarri da. Bai, eta oso nazien, grazi haiten zen. Bai, eski, karo, nahi gero galdatzeziten, amaik gaurtekin bertxo egiteko nun bizizinen zatik garo. Bai. Zaldi binezatia, e, kasi-kasi ez duen sinisturik zen, ematezon bronxetik itatzitako bertxok bai. ziela. Eta ba, oso recuerdo politxo douke tortazegi esan, aspaldi pasautakoa badare, ba bueno, horreneko aldiz estena ionitzenen ordun izantzelako. Bertxotan ta ibiltzentea parranda nola o batez, batez. Niko bardean ez, nik, bai. nik paperen gainen bai, baina hola jendeen aurren <laughs> antzerkie eta onde ikasitako gioia, bestela batez. Mm -hmm. Bueno, eh entatu gehean zure miluzen mi ibili sinala <laughs> eta bueno, minche dauke miluze mi kokokua. <laughs> Eta, bueno, bizka, probatxik Venga, vale. notas. Bizkor, bizkor horietan. Eta gaia, matematikak. <risa> Nahi tartu da <gaña>. gaina. <risa> Ostras, horra arrepanaz du. Erre da, eh? Bi bider iru, bider lau, bider sei. E, urtsi, naiko adeo, eh? Txain, txain, txain, <risa> entzun. Bi bider iru, bider lau, bider sei, bider 0. Zero. zero izangoa, ospozatzen, vale. Oh. Eh, Zein da, biderkataren kontrako, ariketa? Zatiketa. Bai, eta... <risa> Zien aurkakoa? Batuketa? Erre xagraizu. <risa> bueno, ia ulzerat a behar renean urzin nerbiokin. A behar bain geizkietu bardeten euskal errena aurren <risa> bi <b> ez jaketxeatik. <risa> bueno, ba ez da gitze gello posle duguneza. Ba, nik peste izen bate bai badakaz. A ver, ainoa garai. Ainoa garai, ba, falta zan rubia. Hoi izan da, baxinean bakar uh -huh. ezketatan tal de de, lankide ukitetena. E, pf, e, zenbat psemat BC izan gaina inoaketanik zati ezautu ginen zuzenbide ikasten. Hau da beste deskarriatu bat. Eta gertaoz hitzaion, bueno, karreran ezautu ginen eta ia oso harreman ona genuken karreran eta zuzenbide erromatarreko azterketak ahozkok ziren. Total, beak garaidatanik Garmendia. Orduan, ahozkotan beti bat atzeti joete ginen. Eta irakasteldia harrapautazekendia guztie hankatatik kojeatzen genonda esate zien beti, "Aber, Garaita Garmendia, las artistas. Venga, zuei elkarrekin nengo izu eta azterketa. Eta bi hadizin genuen, zuzen bi de Roma-tarregakoa azterketa ahozkoa, e, aurrenakon katea genuen, eta katea bla pajo egaina Eta bi garrengo, aprobau intziun bos batekin, porque beak aprobau horri buelteik ematik izta. Eta bi hartan esan genuen, jo, ahi no. Osa, derecho romanoko esa miniora lain balin badehau, zuketanik zerbait gero jean antzerkin. Eta, etorri izan gero, baxinaren bakarrizketa. Ez pentsa, zuzen bidea romatarretik, baxinaren bakarrizketa keazet <laughs> <laughs> diferentzia undan. Bueno, eta ze musika, entzuten du, aitziber, garra bendea, kotxia, no, itxia, Denetik... Dénetik. Dénetik, que tan gañe, pasada y que te sevillan ataco copla bateti. ¿Y sabe cuánto jale va a hacer? ¡Vay! ¡Francisco Alegre! ¡Ah, vay! ¡Era y es andioso! ¡Francisco Chocola! ¡Es! ¡Español, lea ¡Os asco! ¡Español, lea de música química! ¡Vay, vay, vay! ¡Nos vay en práctica a barco de turti! Bueno, se cantar en Jartzia, bukatzeko. Mm, Eus zein eskabaliket? Eh, bueno, gure... <laughs> Zean, bali badau, bai? Ba, eskatukoet pasión Rodrigo Leaona emakumbiak izarapean antzizlaneko kanta zentralazan. Zein, Rodrigo Leau? Bai, vale. pasiona bestie. Bale, pues zoi bila. ah, da. Tanta bilatzen du mitartian. Ez, ez, ez, ez, bilatu duz. Ah, bilatu zu, Nik aldetu nahi nion, a ber, proiektu ikan baka zuen eskuartian, geho. Bai, e... bueno, oain gertu neko, a, bueno, bi antzerki antzeslan hauen uh -huh. e, obrak inbukatu ja aurten, eta abuztutik aurrea Madriena hasi uh -huh. hilte montatzen, eta ja Espainitik izango da gira. Ordu, no ordu ba bueno, eh, herdera praktikatuz gehienez badatzen zerkiko. Bai, hola, plataorra ta jotzen dieenak ole Bai, ho da. Ni kanpoa sea Espainia herdera praktikatzea, sizik neko auket horrekin. Espainianet zutuko du. Ho da, eh? A berraitzer, <risa> ah, ondore ta. Banet horreko nei praktikatut daia. Ba, ezagin, neletik, bestetik, es. Ez. Nire, ista. Aitziber, mila, mila, esker. Zuei, eskarrik asko. Eh? Eta, ez duan, Rodrigo, onzea pasión. Nere morena, sarako zarraide dukoko jot pasión. Venga, eskarrik asko. <laughs> Aio. Aio. Que no tengas gana, prefiero que me mientas, si estas verdades nuestras llegan, a ser catia mí, a, ti, Dios, a mi por Dios, a mi esperanza. Aperkatea a mí Aperazame a ti por Dios Entrégatea a mis brazos Aperazame esta noche Y aunque no tengas ganas Prefiero que no me Nuestras breves, nuestras vidas Acércate a mí Abrázame a ti por Dios Entrégate a mis brazos